Egunon pio hizeri. Egunonen zureak. Egun Egu Afrikara lama tengaitu zuen munduko bigarren gerraren ondotik hasiz. Bai, bigarren gerraren ondotik plantan ezagia da egoera berezi bat Egu Afrikako estaduan. Aparteid deitzo izan dena. Ego Afrikan elgar edo onduan bizitzen ziren Afrikako populuak hortzirenak Europa jaketori direlarik eta jat horiz Europarak zirenak. Azken horien artean, atxemaiten ziren nagusiki ehe jesuma batuetako ingelesak, baita ere erberetajak edo holandesak usu deitzen ditugun bezala. Azken horiek afrikantz hizkuntza mintzatzen zuten, edo dute beti. Aparteid hitzak bere iztea egan nahi du afrikantz hizkuntzan. Ego afrikan atxemaiten dira ere mestizoak, metizderakoak eta indiatik diren diendiak. Eta nola martan ezagria da aparteidea eta konkretu kizter da? Aparteidea ulertzeko, behar da ego Afrika bilakatuko den estatuaren historia izagutu. Ingelesek edo obiekiu egiteko brita-indiarrek, heien ikus moldea eta kultura impusatuko dute Afrika er, baita ere afrikantz komunitateari. Izanen ere gerla gogor bat, emretzi garen bukaeran, pairatu duten zapalkuntzarengatik, Afrikantz nasionalismo bat garatuko da eta eskuin mutureko ideologi batetik horbilduko ere. Munduko igarren gerlaren denboran, adibidez, nasismoarekin ere ukanditu ahemanak Afrikantz mugimenduaren parte batek. Gerlaren ondotik, mila bederatzeun eta berogoita sortzian, Afrikantz alderdi batek hauteskundeak irabazten ditu ego Afrikan, eta bere gauzatzen duten legeak bozkatzen ditu. Oficialki beraz aparteida hasten da. Mila bederatzeun eta berrogegoita lege batek ezkontzak edo seksua jemanak debekatzen ditu, surien eta beste komunitatean artean. Urte bat berantago, Beste lege batek bizi guneak bereizten ditu komunitateen araberan. Segiten hasten dira aparteidaren kontrako lehen manifestaliak. Bai, urte hartan gobernoa entzatzen da auzo batzuetatik zuetatik beltzak kentzea bere iztea gauzatzeko. Hauzobat simbolikoa bilakatuko da. Deitzen da Sofiatown eta kokatzen da Johannesburg Hirian. Hauzo hau, suria izan, izan behartzen, bainan beltzak diren langileek etxeak alokatzen dituzte. Mila bederatzeun tabegoita mageko urtahilaren ogoita behatzian, duela hirurgoita zazpi urte beraz, poliziek beltz bat ahestatzen dute alkohol estakulu bat tengatik. Elgarretaratze antolatua da, manifestaldia bilakatzen da eta bi ordu irauten duen liskar gogor bat pizten da gero. Batzuen araberan aparteida kontrako lehen gatazkak dira, ondotik, ezagutzen dugun bohoka, garatuko da, Nelson mandelaren inguruan partikulazki. Eta egun batzu eskola sartza zen ego Afrikan eta aparteidaren usainak sentitu da Bai, ofizialki aparteida bukatu da mila bederatzeun eta larogoita amekan, baina gertakari batzuek erakusten dute zauriak ez direla etxiak. Beltzak diren gazte batzu behartziren eskolatuak izan Joanes Borgetik hobilden batean. Liseo hortan erakaskuntza Afrikantz hizkuntzan bakarrik egiten da. Ikasle behri horiek kurtsuak ingelesez ez nahi dituzte segitu, baina Afrikantz diren burasuek eta liseoko ardura ere, errui fushatzen dute. Johan den hastean, liskarrak, arestatzeak eta mehatxuak zabaldu dira herri osoan, aparteid denborako agazekeriaren dea brukeriak berriz piztuz. Ego Afrika egoera hauskor batean egoiten da. Zailtasun ekonomikoak bizitzen ditu eta komunitatean arteko tentsuak ere. Hortako, 2000 eta hemeetian izanendiren hauteskundeak garantzitsuak izanendira.